răscumpărandu paradone pe noi din plestemul legii, costum sângele tău, pe cruce fiind pironit și cu surița fiind împus, nemurirea izvorit oamenilor, mântuitorul nostru slavă zi.